і тебе, байстрючка Райкумівського, щодня нагодували, одягли, ще й до школи спорядили, щоб не ходили ми попід плотами голодні, щоб не бачили нас таких люди і щоб не виросли з нас вороги нашої батьківщини. Бо могли, Юрку, вирости. Могли. Мене зачали десь у підземеллі а тебе після якоїсь партійної гульби, Отак і стали ми братами. Ти і я. Подивись навколо. І ти побачиш, що кожен, кожен із людей має в собі ту червоточинку, що і ми з тобою. Тому дядькові байки завжди були мені до одного місця. Не вірю в казки, вірю в реальність. А вона, реальність, то купа злиднів на згарищі історії. Ми усі, я, ти і всі навколо, люди з поганим минулим, утямив. Юрко мовчав. Надзвичайно важко було взагалі щось говорити після таких відвертостей. Не просто було навіть дивитися на Миколу якого він завжди по-братерськи поважав і слухався. «Що жорстока тобі моя правда?» Голос Миколи Трохимовича прозвучав у порожній кімнаті як постріл. Юрко ніяк не міг опанувати себе зібратися з відповіддю. Навіть не вірилася, що відтепер вони чужі люди які можуть говорити один одному ось такі колючі слова. Називати один одного так, як ніколи не дозволили б собі раніше, будучи хоча б і умовно братами. «Навіщо ти душив цю стару бабу?» – Світлану Лебезун. Якось несподівано сам для себе запитав Юрко. «А тобі її шкода?» іронічно усміхнувся Микола Трохимович, на обличчі якого теж з'явилося легке здивування. Ну, треба ж нам про все якось дізнатися. Ти ж розумієш, є у них велика таємниця про якісь старі коштовності. І ми їх віднайдемо, ось побачиш. Цього разу баба мене провела, це факт. Але і я тепер не ликом шитий. Що? підеш і уб'єш її. Оперативник звів догори свої очі, уважно поглянув на Юрка і насупив брови. Послухай, хлопче, заговорив із притиском. Серед нас двох у цій кімнаті поки що є лише один убивця. І цей убивця ти. Прошу це пам'ятати бо я нікого на той світ ще не відправляв. Так що не треба тут Юрку із себе святого ліпити. Згадайно, ліпше, як ти Макса нещодавно футболив. Юрко почервонів, хвильку помовчавши промовив. Ти, Миколо, мусиш пояснити мою роль у цій історії. Тобто навіть більше... «Як ми тепер будемо жити? І що будемо робити з...» Та докінчити Юрко не встиг. За дверима почулося якесь шемрення, і до кімнати відразу ж увійшла Юлька. Юрко встиг помітити, яким блідим від страху і нерозуміння того, що діється, було її обличчя. Очевидно, дівчина чула їхню розмову. «Що це значить, Юрку?» Навіть не запитала, скоріше, прошепотіла вона. «Що все це значить? Про яке вбивство ви щойно тут говорили? Як вона увійшла?» Почулося ще одне крижане запитання, яке не віщувало нічого доброго. Микола Трохимович, переводячи погляд із Юрка на Юлю, дивився на обох молодих людей із неприхованою люттю. «Я зараз усе поясню», – спробував Юрко залагодити неприємну ситуацію, але оперативник, зводячись на ноги, брутально перебив його. «Пояснювати будеш потім. А тепер зробиш так, щоб ось ця твоя... ця твоя подруга забула про все, що тут почула. Раз і назавжди. Зрозуміло вам?» Ще раз обпікши їх поглядом, Микола Трохимович вийшов геть, голосно грюкнувши дверима. Там, де сходяться докупи зелені пагорбки, а в долині блискучим оком блимає з-під легенького туманцю обсаджений туполями ставок, і були вони собі братами. Старший, холодніший і врівноваженіший, сміливий і розважливий, коли потрібно було перемагати у вуличних двобоях із такими ж дітваками, і молодший задирака, гарячий, мов, полум'я, і спритний, мов, кіт.